Що ми без неї? Де б я взяв запчасті? Лікарю, вилікуйся спочатку сам, не вгавав Петро. Росія вже свою місію виконала, збудувала соціалізм. І світ жахнувся й одхрестився від нього. Чомусь всі калантирять про велику Росію, і ніхто про розумно, бо такої немає. Петро не приліпився до компанії з першої чарки і не приховував своєї зневаги та іронії. Спокійно їв, пив, іронічно мружив очі, був схожий на чортика, а може й справді він появився з пекла. «Хто ж ви такі? Ви ж українці. Ось вип'єте ще по чарці і заспіваєте «Огірочки». Наша пісня, наша музика. Ми любимо рок-музику. «Рок-музику», – поправив Петро. Зі сиділа і потерпала. Добре думала, що я не вийшла за нього заміж. «Да, запад нам теж дають немало», – підсумував Риба. «От, наприклад, сексуальна революція». «А що, є й сексуальна контрреволюція?» – риготнув Петро. Певно, теж шкодував, що втрапив сюди. Шкодував за Зіною, яка плавала в майонезі, і його несло на правці». Надто націлилися на Петра Багнети після того, як він освідчився, що він рухівець. Мабуть, було б не так лячно, якби він кинув газову бомбу. Тепер йому не давали сказати слова, і мене не переростали в скандал. Іменинницю спопиляли поглядами нащо запросила таку поторочу. Олег мовчав, і не тільки через те, що не терпів скандалів, а й тому, що не хотів бути ні стеми, ні стеми, ні скрутими. Петро називав їх рідкими. Ні з нещасними Світ пошаткований Не наче капуста Люди не знають, де їм стати За що боротися Вже стільки разів боролися Нині все на людину Всі вимагають від неї вибору А це сумніви Розплата совістю Дайте їй спокій Чого я тут? Моє місце де інде? А де? дайте мені спокій, я маленький і звичайний, я вже нічого не хочу. Душею я народився в іншому світі, де степ, де тиша, де схим. Но не той справжній, а в якому можна сховатися від світу. Нинішній же світ з важким роком, кокою, житейською нещадимістю чіпко тримає мене в лабетах. Той світ також страх, але страх інший. Я давно перестав перейматися якоюсь суті життя само не мене несе і так мусить бути, змінити ж нічого не можна. Все міняється само по собі, і то що хвилинно, от хоча б і мистецтво. Все воно від самого початку протест і опір особистості наступу на неї. І що це дало? А нині? Книги, фільми, виставки, проголошений виставкою новий напрям, нове мистецтво триває, поки не закрилася виставка, поки не познімали картини, а завтра і її, і новий напрямок забудуть. Буде ще один, новіший. Увечері люди інші, ніж уранці. Тікаючи самі от себе, біжать в тлум, у тусовки, зокрема в комп'ютери. І здригнувся, згадав Марійку. Але тут... Все інше, а в тлумі, людина найдужче почуває свою самотність серед людей, як я оце тут. Нащо все те мені? Він не розумів і Петра, якому, вочевидь, подобалося дратувати всю цю ситу зграю. Скориставшись паузою, чоловіки подалися на балкон покурити. Олег непомітно вийшов за столу, поманив пальцем Лілю, і вони вийшли з квартири. Ліля була невдоволена, але мовчала. Вранці щойно Олег зайшов до кабінету, слідом за ним вступив тлустий з безколірними очима. «Знайшли?» – запитав, дістаючи з пачки сигарету. Олег розгубився. «Обшукав скрізь, немає. Мабуть, викинув сміття. Такого не може бути, папери цінні. Ви того не крутіть, тут пахне горілим». «Чого це горілим?» – не зрозумів Олег. «Того. Хочете нас накрити? Не вийде, зітримув порошок. Розітримо постелі, віддайте добром, інакше його вже не було, а в повітрі висіла синя хмарка диму. І наче щойно тут побував чорт, і це по ньому лишився слід. Олегові неприємно залоскотало в животі. Страх мацнув волохатою лапою за груди. Олег заходився знов перекидати папери. За хвилину до кабінету вбігла Ліля. Олег здивувався. Сюди вона раніше не приходила, а вона, оглянувшись на двері, зашепотіла. «Отдай того листа! Отдай! Вони і в нас у бухгалтерії були! Вони всі в одній мафії! І Дуля, і його начальник, і вищі!»